Separatistak, horra etxaiak. Erepublikaren baloreak zango pilatzen dituzte. Beren artean bizidira, beste eritarekin nahasigabe. Frantxes jendertearekin baino, atxikimendu gehiago dute horiek bezalako atzerritarekin. Beharrik lege bat egin berri du gobernamentuak, parlamentuan aztergai momentu honetan. Egoera jasangaitzonekin amaitzeko ren jomuga diren muulmanetaz babesua da Frantzia. Uf! Eeta arri bat ez bisori, eskoaleriko eta edo beste lugaldetako abertzale aberzale guztiek hobe dute kasu egite hemendik goiti. Ba ez, dena oker. Hasieran aipatzen dituen sepagattistak, klase aberatsxeetako aberattzenak dira. Ikerketa soziologiko ul batzuek luze zabal eraku utsi eta dokumentatu dute, shakoneko joera hau. Munduan gaindi bezala, frantzian ere, abelatxenak, diendartetik bere izidira gero eta gehiago. Xo, lukxosko getoak sortu dituzte, elkarrean artean eta ondoan bizitzeko ongi babesturik. Eskola pribatu batzuetan soilik eskolaratzen dituzte beren aurrak. Gazteak elkartopatu, ezagutu eta gero bikoteako xatzeko gertaera sozialak ere antolatzen dituzte klasi interesak eta ontasunak giri izatzeko. Hale gehiago, Belen 6.0-a ubekian islatzen duena, zergak ordaintzeari ies egiteko ushaia eta abilesia dira. Belen egoitza ofiziala atzerriankokatuz, nazionalitateak erosiz batzuetan, jendarte osoari zordioten ekarpen ekonomikoa xai estendute, optimizazio fiskala deiturikoa baliatuz. Gisa berean, transizioa ekologiko alekin inkompatiblea den beren bici moldea, orzez eta aginez defenditzen dute. Frantzian adibidez, abelatzenen euneko bateko pertsona bako txak, urtean berreun tonak karbono dioksidoa ekoizten ditu. Gainateko pertsonek bat azbeste seitona soilik ekoizten duten bitartian. Egia skorxe paratiztau jeli begira, itxugalditzen dene republikak, zen nolako balore defenditzen du. Pasai gunan.